Іван Кирилович похмуро мовчить, здається, Регіт стомив його. Ще один запис. Коротко, лише Іванів монолог. Уже не пам'ятаю, з чого почалася розмова. У людській історії один принцип хто найбільше крові пролив, той і Бог, той і герой, на того й моляться. Приклади. Більше, ніж досить. Наполеони досі вважають великою людиною. Тільки вдуматись у ці слова велика людина! Хочеться спіятись і плакати. Годі було доводити загатному супротивне. Його присуд був категоричний. Головне ж, від того присуду віяло похмурою безвихіддю. Мабуть, тому з ним і не любили сперечатися. Навіть я, хоч і звик до Іванового скепсису, ледве витримував його зневіру. Особливо, коли починалася розмова про ядерну війну. Я і зараз не люблю про це розбазікувати. Навіщо себе даремно турбувати? Буде то буде. Все одно колись помремо. Хочеться, правда, щоб і діти пожили, але від нас це не залежить. Це ніби стихійне лихо, якого всі чекають і водночас не чекають. Адже і сонце коли-небудь згасне. Але ж не рвати на собі волосся. Є люди, які зобов'язані над тим думати. Гроші неабияки за те отримують. Хай і пітніють. А загадний любив розмовляти про близьке сконання світу. Швидше, не любив, а текло йому, боліло. Це нестерпно, навіть у гурті не міг забутися. З його слів виходило, що майбутня війна триватиме кілька годин, і після тих годин будь-яке розумне життя на землі перестане існувати. Можливо, через багато тисяч років народяться якісь нові істоти, але існування розуму – Природа вже ніколи не допустить, бо рано чи пізно розум прийде до самознищення та спопелить усе навколо себе. А для природи це нераціонально, нерентабельно. Можливо, я щось не так переказав, Я в філософіях не вельми тямлю, та й не хочеться заливати сторінки роману Івановими теоріями. Мені самому одних марудно робиться і мороз поза шкірою. Часом у словах Івана Кириловича вчувався мені якийсь холодний тріумф. Ніби безвихідь тішила його. У такі хвилини я зовсім не розумів свого начальника. А може, мені привиджувалося? Не дуже довіряйте. У мене теж багато від настрою залежить. Та й уявлення про загатно у вас схибне складеться, людину ненависник і так далі. Я вже визнав, що сам неглибоко розумію його, але в однім переконаний, гостріше кожного з нас. Відчував він трагічність становище, в яким опинилася людська цивілізація, і це була його особиста трагедія. Іншими словами, він хотів вірити, а, можливо, і вірив у людство. Бо як інакше пояснити слова Івана Кириловича, мовлені ним в одній з вечірніх сповідей? Кожен сподівається вижити в майбутній катастрофі. Раптом йому пощастить більше, аніж сусідові. Я хочу загинути в першу ж секунду. Якщо справді почнеться це самовбивство, жити далі не варто. Ще запам'яталися Іванові слова, які я навіть не наважуюся вимовити. Одного осіннього вечора, коли ми лишилися у редакції самі, загатний проголосив, дивлячись примісінько в моїй вічі. Уявіть ситуацію. Я за кермом велетенської машини. В вулицю переходить геніальний митець. На зустрічі сотня звичайних сіреньких людей. Мені не сила спинитись. Я змушений причавити або сотню посередностей, або одного титана духу. І в ім'я людства, в ім'я гуманізму, підкреслюю, в ім'я людства і гуманізму. скеровую машину на юрбу. Можливо, ви запропонуєте щасливішу розв'язку. Він входив у тишу, як до казкового палацу. На вшпиньках, затримавши віддих, тільки б не розвіяти жаданий стан душі. Останні рипнули за колегами двері, загоркатів редакторів мотоцикл, гуляй по гриби майну. Пропливла повз вікно довга хаблакова тінь. Червонясте сонце визолотило шибки. Іван замкнув всередний коридор, секретарську та кабінет директора, Усів у крісло гуляє вітра. Тут зручно, і за трьома замками почуваєшся надійно самотнім. Сонце бризкало в настільне на скло, дратувало, смикнув і ранку.